І за многоліття та спокій душі нашого зверхника і пророка не відслужити молебня? За спокій душі нашого зверхника й пророка? здивовано перепитав отець Борис. Це ж який пророк об'явився у нас? Адольф Гітлер виструнчився безбородько і шарпнув праву руку вгору. За нього теж не можу. І дарма, батюшко, зашептів погрозою. А от його пресвященство, єпіскоп Мануїл, служив і за німецьких вояків, і за Гітлера. Призирство лягло на бляклі в уста отця Бориса. Тоді і до єпіскопа Мануїла. Привітка. Володимир Волинський і Ковальський єпіскоп Мануїл не так виявився до святим письмом, як прислужництвом гітлерівцям. Ось, наприклад, одне з його звернень до пастви у фашистській пресі. «Українці, промовляє до вас український архіпастор, вірний син маленької України. Звертається до вас відданий церковній справі єпіскоп з закликом «Не давайте втягти себе у сіті червоних агентів, не вірте більшовицькій агітації». «Чому більшовицькі агенти так легко збаламутили вас?» Подумайте. Скільки народів, як, наприклад, бельгійці, голлянці, французи, норвежці, народи Балканського півострова і інші, працюють рука об руку з німецьким народом у свідомості, що після знищення нашого спільного ворога вони будуть мати право зайняти належне місце на карті Європи. А ми як поступаємо? Ми вступаємо в ряди ворогів ладу і порядку, отруднюючи лицарському німецькому війську прискорення побіди. «Схаменіться, поки є час! Співпрацюймо, щоб відпочити післявоєнних хуртовин!» У Безбородька морозом взялися очі, і він вдарив старого канчуками слів. «От чи ви не думаєте, що за цю мову ми відразу можемо виняти з вас душу?» Старий здригнувся, приплющив вії, з погордою глянув крізь приплентача і твердо відповів, хто загубив свою душу, відписавши нечистому, загубить і чиюсь. І ще одне тобі скажу, сідаючи на ханство, думай про дві кари небесну та земну. Коли б ви не такий старий, захлинувся ненавистю. Сам би підвісив вас у катівні на гаки. Отець Борис відхилився, уперся силою головою в святих і неприверенно зиркнув на безбородька. «Скільки живу, а вперше бачу такого ката! Ізиді, породження єхідни! Ізиді, дрібноголовий слизькоумець! Ізиді, чорнозвячий!» Безбородько в люті кинув руку до відстовбурченої кишені, але передумав, вернувся і, пригинаючись, вискочив з оселі. Mm -hmm. Чи то йому, чи то мальованому спанагії патрицею патріарху, промивлив край сагроном, безнадійно похитав омертвілою головою, і зашелестів словами, наче сухим листом. У мене батько теж був батюшкою. Не вірю, чадо, відрізав старий. Чого ж? А ти подумай, коли маєш невивернуті містки і вирви з нутра Краще нікуди ж ним ні встати, аніж піти за такими, і кивнув головою на двері. Жалі за чимось пройшли по мертвому обличчю рогині, і навіть їжак під боріддя взявся сумом. Дайте, отче, покуту подоланій душі. Прийдеш іншим разом, на щось натякнув старий і поклав руку на срібні защіпки замкненої Біблії. Назад вони поверталися ніби з похорону. «Ах, і папа попамаєм. Ніяк не міг заспокоїтися Безбородько. У Київ підпілля може піти. Забув я настрахати його наказом начальника штабу Верховного Головнокомандування Кейтеля.